لا بما کې تاسو ته ونا منه زګه چاله اسلام یحد ما کان قبلہ او چې نه دا من چې دا سدي تبيجي دي باځي زنو دا ستوب ما کې باځي ګناونه ټول نه ما پېزګه چا حقوق الله دي حقوق العباد شي دي نو داږي چې دا شرطي چې دا وي نه استحالات کي خير خدای ما تاسو ته خبره کړې و چې یو حربيدي بل जिम्मेري نحربی کے طول ما اپکیو پزیمی کے حقوق اللہ بما پی بیدہ حقوبت تجنیان تازو برشت علاج المسام آغنیتی متعین دا. اګه نتیجې غوږ موتي هغه تبته سترسته مو دا به یاد درې چې نا کوم قزا ده دا قزای معلقه ده الازن په کتوشتو مې مخکد دا خبره کړې و دا قزای معلقه ده قزای معلقه دمانه کدی یې په رته ستو مشالوی له چې قزای معلقه دې ته دا سړی دی د دو عمر اتیا کاله دی که ده ده مهروب لارتا بیدارو او بیا بشپیتکا لی ده مانهو نو ده او ده بانی دلیل دا قول ده واجب تالاو چه یمحل لاحو ما یشاؤ و يثبد ده قضای معلقه تمه اشارت دي او بل بالقضای مبرمه ده چه پاغی پی صلح شوی نه اغیطه اشارت شوی دی وعنده امو الكتاب ام دقایار که دی او دل الاجل مساما دا قضای معلق دا این اجل اللہ زاجان لا يوخر دا قضای مبرم دا دا قضای مبرم دا پا دیکر بدل نشکی دی بس دا قضای مبرم دا یعنی سمونی چی آغا بسو دا غیتای نشوی کانا مبارک کرا لا یرد القدر الا الدعا ولا یزید پی العمر الا البر نرقید پیگی تقدیر لرا لا یرد القدر إلا دعا نرد کئی تقدیر لرا مگر سر پیش کم دی دعای رد کئی نو دا قضای معلق ابا ویگوری مبرمت دعاو نشی یعنی رد کولی اولا یزیدو پی العمر إلا الرحیم إلا الرحیم عمر آغردو إلا البر او زیادت نکیو پا سکی پا عمر کې مگر سلی رحمی صلی الرحمید مور و فلا وانو دخلوان وسر ند نا قزای معلق قضا قزای مبرمه ند او ان اجل اللهی تا کی سر نیټه ده خدای اجل خدای چها فلم تیم قزای معلق مبرمه خدای لا اوخر بنشتو کی اپو دا دایا ته پته مشکلو یا دیو یو مجنون پکره دی او چې خپل له کومینزونو وبکو من کوم یو من دې نو په دې کې تحقیق مکمل شو و یو اخرکم ال اجل مسما دکمه قزا دا دمر شو ان اجل لای جا جا وخر دا شو لو كنتم تعلمون دا ته کې کاش لیکاش کې چتا شو پر دې دی دین او پوی کې پنا بسم الله والسلام مبارک شو روخ قربې چربي اے پروردگار رما دا اخرو ته تتبیچو اخرې جړکنه چې نوح علیه السلام کوم کړی دی دا غې ته دی چرته دا اخرې دوی تشوی دی دا پدې دی عربی په ورول دی کار زم انی داوت قومی لیل الوم و نهارا ما داوت و تو رک قوم تا د شپې او درو یعنی دایمن متصلن د ته یعنی په هر وخت کې نفلم یزدهم دعاء <تصفح> الا فرارا لديه ذاتن کبیلہ لدعاء زما وبلہ زما دعوت زما الا فرارا مگر نفرت ایکو دحق مگر دجهت د نفرت من الحق چنا پرتی کو دحق ادا بیان د نفرت دے بیان دی و انی کلمہ د دښتا یعنی د حق نه او نفرت کوو د دقیق نفرت بیان دی واینی کله ما دعوتو او ما بچ ان کله دې ته دعوت ورکول ته قپره له کوم چې ته دیوبخي نجعلوا اسوابه او دیب اوګردو لیا قوت خلیفې اذانې هم پهوګنو کې د دېدا پارچ زمزږ آواز وو نورې چې دا دعوت حق وو نورې دا انت هاي نفرت دی کړې وستر شوصی یا بهم او زنبې پټ کو په جامو خپل کې دې دې د پاره چې ما کو ونی دا انت حی بهز دی او اثر او دې امیشه پاتې شو په خپل کور اثر په سوات سره دا ماننه وستک برسټک بار او دې تکبرو ک دې ایمان نه پته سره الله پاکويشن حضرت نوح عليه السلام مبارک فرمائے نوح علیہ السلام چر ثم انی دعوتهم بیا ما دعوت ورکړې ویته جہارا برملہ یانه په کارا وایږي او باز وی چې جہارن یعنی پس په زور او واسره په زور او आवाज ملو تواجو ثم انني علنت لهم واسررت لهم اسرارا اوديا ما چي علنت لهم خبر متخار او كلا ډ ټول په مخ کې واسررت لهم پد خبر نو توکل اسرارا پټه پټ تبلیغ مې بته اغه دعوته عامو دا دعوته خاص دی او تیره رو داسې کار دی دا کار په په کار دی پټ پټ او په زور आवाज میمتوږي یعنی خلاصې کلام دادہ چې د هدایت کم په له وکنا او څنګه کسنته زمانہ کوشش کړي دیشو چې به په هدایت چنغما کړی دي لبېنم ورته وی په قلتو څخه تلو ربکم چې تاسو استغفار وغواړئ د خپل پروردګار د شرک او دا په وای د استغفار دی دا د استغفار په وای د علا کو استغفار وې نو دا په پوهید په مرتب کې انه کان عفارا یو خدا خدای چې خدای نهایت بخون کې دی نو دا مستغفر به خدای په کو به استغفار دې مته د شورش له سماع راو به ګم چې کوم دی له د استغفار راو بلیږي الله باران پتا شبالي مدرا را ډیر بيدون کې صدا سي بيږي بالکل ادرې م په دې استغفار و يم دي دو کوم الله به تاسو امدادو کی یا موالم وبني په مالونو او په نو مرګ لري واغ چې کوم دي الواد نو مو ته استثمار ورکو دما خیال دې چوسو واته پیدا شو نو کېدا چل دي او ایذ علکم دا پیدا پکېږي و ایذ علکم جنات او بکر دې الله دا سلورمه پیدا دا استاسو لپاره باغاتو په دنیا کې اغا اخرت په خدی چدي ا پینځمه پیدا دا دا چې وی جعلکم انهارا او وګردې شتا څو د پارا نیرونم په پا دې دنیا کې چې دا ټوټه ځوریت په پراکي کیږي او تاسو انټه خوشاله او مالکم لا تر جون تاسو لاره چې اعتقاد نه کوي تر جون دلته په معنا لا تاخد تا خت تا تقيلون څو ولي اعتقاد نه کوي الله وقارا دا خده د وقارا د عزت د خدای د عظمت ولې چې کوم دی اعتقاد نه کوي او سره د دینه ریګي چې د اې اعتقاد دی عظمت او علت تکلیشتا ماری دا سدي د اعتقاد له عظمت دی وقد خلق حکومت واره تاسو الله پیدا کړی ہے په مختلفو تورونو دا هغه داسې مخکي رضاوه بيا نطفشوا بيا علاقشوا بيا مزغشوا لا سدف باس با مختلفوا اطواروا اولم ترو دا بيان دبل علت لكم علتو علت اعتقاد العزمت داغي بال علت اولم ترو تاسونو گوري كيف خلق الله سبا سماوات في باقى سرنجالا پیدا توبه قالنده باندې او بقيت وبقي او وجعل القمر فيهن او الله ګرځولې د سپوږمۍ په لیکي نورا روحانا او جعل الشمس سراجا او ګرځولې د نور چې دی نوګه کې چراغ پشان دی او بل چې والله انبتكم من الارض نباتا الله تعالی سره پیدا کړی اے راتو غوول یی ان پیدا کړی اے د زمکینانه پیدا پیدا ایسره ځکه چې آدم علیه السلام مبارک پیدا دی ته صلیح د او ثم یعيدکم فیها او مطلب د بس بعد الموتم حق د بیا بتاه سو واپس کی بیها چکم دی سکی زمککه کې اندې انقضاء العمری او ایو خریزکم اخراجا او الله بتا سروباسی پر استلوسرا برائی حساب کتاب پباس مسلی واللہ جعل لکم الارض بساتا اللہ گردولی دستاسور پر از مکا پشاند بستری بساتمن کلپ راش لی تسلکو منحا سبولا فی جا جا او داد دید پارا چته تاسو چې کوم دی نو کې کس سره روان شي په دې ځمکه کې څوبلن په یاجا په غلارو کوشا د باندې او منزل مقصود تورسه خیر دا بیان دی دا بیان د سبب دا سبب دعاء عل القوم دا, دا بیان د سبب دعاء ده خیرو د قوم سبب صدیق دا بیان د سبب د خیرو فقوم بانده راغه سبب سري لا راغه سبب بياني قال نوح نوح علیه السلام <سؤال> ويك رب انهم دا قوم زمان چري عصون بري زمان آفرماني او بيافة دیکل دوقس ما خلق تي یو بالمشران یو فقران دي بالسرداران دي واتبعو او دې پوکرو دې ادنا مرتبه خلکو تعهیداری وکړم د اجر او اسو لم یزده چنه زیاتې غیر ایش لرا مالو مال دد او ولد دد الا خساره مگر پتاوان کې ولی د مال او دغه چې کم دینوږي کې ها ال سبب د سرکشه سکون شو چې داږي دو جنا حالات او مکرو مکران کو او دویجه کم دې تدبیرونه وکړو په تدبیرون په تدبیر لو اشاره دا کوم بارا دا څه غدا مبالغا دا اکبر دا دا دا اکبر مبالغا دا کوي په لو تدبیر او معلوم او وبې دې مشران وک شرانځه جدید تول خبر ما تاسو کړی مقدمه قران كده دا خبران لا تزرن الهتکم شتان سوم پريګه دي الهتکم عبادت آلحتكم. عبادت تخلو خدایانم پري دے او ولا تزرن ودن ولا سواهم ولا يغوس ويعوك ونصرى اتا سوم پريګه دي ودن عبادت تود تفصیل مدارک کی لکلي دي جدا وقت چي دا بوته دا پښکل د سړيو اونا شوا اونده شوہ دا, دا, او او دا غم شور دي د پیندو د خدا په دي غشتي دي چې دا اصل کې دي نیکان تاسو ته ویجو جدا نیکان صالحانو په دغه سورته جوګه چې هغه قرنته شو وي دی خدا خو ایستاسه مشراړ بده عبادت کو زه وی په عبادت شروع او دا بوتو چه دا پشکل دا زانانو دا تفسیر دا تفسیر و ماخوز ده دا تفسیر مدارکن او ولا یخو ولا یغوسو او ند یغوسو دا بوتو پشکل دا ازماری او یعوکا او دا یعوک بوتو دا بوتو پشکل اصد او ونه السلام او د نسربوت دا بوته په شکل چکم دې دسو د دا تپسو دایو د دا تپس پشانې جو کړ وقد ادو له او تاقیق سرا دې زما قوم خدای پاک وي وقد ادو له وستیک تا خدای پاک وي چې دې گمراه کړی په دې بوتانو باندې کثیر اړي راړي او نوح علی السلام مبارک دغه غره مابین کې جمله محترم عزت د خدای قول او نوح علی السلام وایي چې لا ولا تجیدز ذو الحلیمین الا ذلاله اتمس ذات الظالمین مگر د جهت ته گمراهه گمراهی خبر یا تا کی هه کته وې چې پیرم له خدای داهز دغه کوي د سینګه چې کم دی د ذلاله ټوک لا څلکی او چل دی روړا زکه ویچته مزيته مگر دو جره دلال نه زکه چيمان خو اشب نه وروړي نه چر شي نو زر تر زر به حالاتي نه مانایږي په پښو نو سبه شي بزر تر زر به حالاتي او عموما ته نه بیا غمه شو زکه چيمان خو اشب نه وروړي ولې ونيشپی د دا مِن <مم> مَا خَتْوِ آتِهِمْ پھر یہ کنا دَوَّجِدَ گُنَاونُ دَدْوِينَا اللہ پاکوی مِن مَا دَا مِن مَا لِعَجْلِ لِعَجْلِ خَتْوِ آتِهِمْ اُغْرِقُو دَا پَچَا پُرِ مُتَالِحْتِ دَا مِن مَا خَتْوِ آتِهِمْ رُو رَا پَچَا پُرِ مُتَالِحْتِ اچھا ما قبر سرون لگے <coughs> دا په وګری کو په دی متالق دي وګری کو له اجل خطیاته د وجد غناون د بينا دوی غرق ری شو په طوفان یره یقین دي کی یو طرف په طوفان غرق شو او بل تعالی وی په عزو خلونا را فورا داخل شو نارې برزخ ته نارې برزخ <coughs> شرقای دو خلقی اله کی ویلی چې د دې آیات مبارکنه اسباب تعذيب قبر کی ولی ولی د کیږي تر کده چې تدال پدین نصدا تاسو کولی شئ تر کده چې تدال پدین نص باندې صد چې د دنیا حزاب قبر معلوميږي عقاده د چ په او دو خلوک فاب تاقی بیا او دا تعقیب مع الوصل دی نو تاقی مل وصل پدیبانې عذاب د جهنم خو نه دي جاری نو تعقیب محل وصل د شو شې چسري چې عذاب عذاب قبر دی او بیا د سړي دا خویا قدرت تمر شي یو طرف ته او په وو کې عذاب جاری فآ پرګي په وو کې په اور جاری نه لا بله مصالح نه فلم یجلو تعوذ خلونا وی داخله شو او د برز ه الله وی چې فلم یې جدول له ربي لپاره خدایان به ندي واخلاص کړي وکنه دې بیان بي مون ته دخپل د ذکران او قال نوح او وی نوح علی سلام دا بیان د عې ندعو علي بس خیري شورو شوس علت دوا سبب دوا تمهید دی دوا تمهیتوبې او ځکه خېلی شوې د دومره خبرې وتمهتې ټول خبرې لاړې ما ته فکر جی دا انتبهګا تمهیت خیر وته ای خیرو سببې سبب د علاقات سبب دې خیرو مژعين هکې دې سلور مخبرې عین هکې دا دومره دې شولتې نوح دې خبرې ته اهتمام ورکړې دې وی رضا انکا انتذرهم اے پروردگار نو رب لا اتذر یا الله تم پرګدا علل ارض پدا مختزمکی ده کافرانو دیارا یو دیار سمنا یعنی نازل دارین دیار منسو یو باشنده او کې یو اسی دون کی پرینا دی نازل دارین پرینا دی وری کا خرابی اور دانچ دیکن انک انتظر خوم بے شک کدو دوی دی نو یا لکتے پری دی نو تب ریچ دوی په نسل کې او پالوانت کې بچتا نیک سر پیدا شي نجدہ سے ندا انتظر انک بے شکتا چی خدایا خدایا حجی انک انتظرهم اے خدای کته دی پریری نجوت بل لو دی گمراہی اغه بنیگانشتا او ولای او دوی نسی گئی الا فاجرن کفارا مگر فاجر تیږي بوجور کوونکي ناکار او پلیت او کفارا او ناشکرا نو د دوی د نسل نمتمد ایمان نشي دی د نن صلی الله د ایمان کاړه او اي خدایا رب دې ور دي نوح عليه السلام موږ ته دعا کړې ده ګوري منګم پکې دا د اروز په وین دي ايات مبارکنا دې کې سورته سورته نوح مبارک د اعلان تمام عالم تور کوي چنوح عليه السلام د ټول عالم چې تر قیامت تر الله دی او د پردوړه غوړه د مسلمانانو رب یې چړي اے پروردګارا دمو بخي ولی والیدیا زما مور او رو بخي او ولې من د خلبيτια هغه شو کو چې داخليږي زما د یک او د کیشته تا مؤمنن په حالتي ایمان سره اولیل المؤمنین و المؤمنات دې نه غذرانه د پয়ারده مسلمانانو سلو او خزو او ولہ تزیدل او ای خدای مزه اتیا ظالمان الا تبارا الا مگر دی جهت تهلاک سورۃ الجن مبارک چ دې د او لکارا اتی شیاطنو دی متي شیاطنه د سمانویشونه ایت د دې کې د دې تبشیر چې دې کنه د صورت جنکی یو دا وا چې د متاش ته خبره کړې و چې د پیغمبر علی سلام مبارک د پیغمبرین مخکبه اسمان ته شیطانان ختل او دې ته بچا سنوی او بیا نور خبره مې تکړه و چې چدرو اسمانونو نه بڼونو بندو او د شلو روکه بغیر نه ده او د درېمنه حضرت مسیح علی السلام په پیدایش سره دې بند شوی دی فایې او بیا پدې چې پیغمبر علی السلام په کومه شپه خدای پیغمبر کوه باستده قشبینه د دوی وشتل په سورو شروع ده د دې اسمان لا یو وا که عام معین ده په تفسیر د سورته جن کې انا دا دازان سره یاد لرا او دیمواکه یادا چې اهل مکه او دا قانون دا دیمواکه عام وی نه د نهایت چې دا اهل مکه دا قانون چې دیو په سفر کې تلل او ځکه چې 5 فرانا له سره باالتو ده ها وزو بالسید حاز الوادی من صبحا اقوم ہی ویګي زپنا غواړم په شرده هرده دی دي چې کوم دین وګه کړسو دې وادیو د دې میدان او د دې ځای دا من صبحا اقوم ہی د شر د بيوقفه د قوم دتنه نو بس په اغه دې په امن او امان باندې شپته رګلا ویګي اول ته حق جنات یو بل سره ویل کبي ډېر مزه وکړا ويكنه بسيد هذل او باذل ال... باذل پاس ديسو بعزيز هذل وادي کنا او نو دا به شکم دی کذا في البخاري او که خاصه تاریخي خبره نه دی هغه به دین بی بی... او چدا به نبی نو, نو جنات وب تنگو جنات وب تنگو او چدا دیکلو کلو وینو جنات وب تبيص صلى الله دا دوه کې چې مونږ ذکر کړلې دا ما خو جدیده تفشیر دره منصور نه دوه وی او دریم پدی کې موینه د دې تفشیر د سورتی جن دا 1 غرام شوته او او馆 په وسی موین پدی کې دمه دادا جنبه دا سلام پیګه اهل مکه او تخیره وکړو په دوی باندې وکاله قات راغی پیګه دا دا قاترات لالف دی باندې دام سبب دراته دي جنا ته دی کنه چې دی بیا کنه او بل خبره بل خبره داد بلد انا دا سلورم سلورم و موعینا په تفصيل د شورتي جنکی موعینا خبره دادا چې کله به حضرت دعوت ورکو ندی مخال피نو به حضرت باندې سخت هجوم دا قصرت پیکو. او دا چې ورته له قشرت ته او له یزلقون کبه بصاره هم چې په دې نظر ته داسو او دی د خپل مرتبه نه وي ګو مخالفه ته پډی تزاخم او پتاکاسر سرا ډېر یې مخالفت مخالفه کو دا د وروسطنه خبري ماخوذې دی تفسیری ابن کثیر نه او مخکنه د دوری منصور نوی دا سلو خبره تیار دي لراو تفسیر د سوره جن شروعکو او باقی اواره کنا دا خبره متن اصل تکړې وا سوره احکام کيم باخر کې چیت شو دا مو ق جناتخه او, او کنه بخت حضرت مبارک بدن نخله سره چموس کو وی دی او د سه د پاره تنو وا کټول خبره نکړېنا قل حضرت م... اعصره مس بسم الله الرحمن الرحيم نو الله پاو کو یب چاغه سدي قلتوایا تو وحي لیا خبر را کړې شما تا پواسي تي دو وحي <تصفح> ولې پیغمبر الحسن انت خبرو چدل ته جنت راغلي دي او زم ما قرت ياغه کې خو د ما تاسو ته ویل چې هغه خبر ته کنا دا جناتو څه خبر رسول الله ته نو ور کړ چې ګنين پتا ایمان ورو کنا او راز نو دا بیان درې او بل او په ځم یو خبر پدې کې په صورتي جن کې دا دا پې کې چې پیغمبر د خدای سره علم غیب د دې ضروری بعض علم کې چې دی کنا دا علم هغه عالم یو الله تعالی دی او په تمامو مغیبات باندې او په فرد افرادو د غیب باندې دا علم یو خاصه خدای دا د خدا دا ارچه تنش ملاوی دی او کبول شو په دې قایله شو دی د ایمان مخلاق شو تکایو خبر په څرګه وي ان حستم شي اغا وحی پذرید و وحی مات دان خبر رو رسولشو خبر را کریشو چشان دا دی استما نفرون وکی خودر دی او جماعت دا جماعت چی دی نماتاتا ویلو او کسان دی یا نه کسان دی و ملتبی ویلو او دا جننات چکم دی دا نینو دا دا نینو وانی دا جننات راگ دی نفرون من الجن جو جما تہ جنات نا پبت نے نخلا کی اپنے نخلا میں پو او د مکی معزمی پ مابین کی وادری نہ پقالو ا دیو بھی خلق قومت ارکل چھ قومت واپس شو ان سمعنا قرانن عجبا سمنگا ورے دریدی یہ قران قران یزین مبارک عجبا تصفی زکه چې کلام البشر نه دی بلکې کلام الله دی معجبه خو زکه دې چې کلام البشر نه دی کلام الله دی حضرت جن کې کمالات دي کرمونه دار پکې هغه کړې ده په هیڅ وڅه او نه دګو ځانانه چارو وڅه او بس شلو کسان نیولې وږي مایته څه دې کټ کې وای چې اوس دم ته ګبراو شم او ما ویل کاو کړی تاسو وکړین یو ولې په یو لاس کې خو په بل لاس یو په یو خپله او ما په خپل دا شریت دې مبارک مې ورښته دي چې چون به وکم په ساکټ نه پاسه درو نه ما چې کوم شي په دې کې څوک هیڅ ستو نه را تاسو الله دې عبيلم عمل لره ها دوسنه شي کې مفقالو دی وی چې انا سمعنا قرانن عجبا منګورې درې دی او قران چې تعجب تي او یه دی انسان برابر, برابر رشتی داسی مان داسی وی پیری برابرې الګوشتي ایمان او هدایت ته مر داس ایمان داسې مف سبب یې دا په سببيه دی ته ما قبل سبب د ما بعد وکړي نوچه دا سی کتاب دینو پا آمان نابی من خوبی بیغم د خپل قوم ته د تقریر شروع دیجی دا تقریر دی چاہ تا کون دا تقریر قوم تا کون ورئی اولا نشرک بربنا حدا او هرگز من با شریکن نشو د خپل پروردگار سر ایسو بادلیو او انہو تاہلا او تاقیق سر دا اللہ تاہلا چرے تاہلا علی شان دې جد ربنا عظمت پروردګار د منګا خلق ووې چې د بیبي د ولواد دي ومتخذ صاحبتم ولا ولدا ندي نیولې دو بیبي بی اولواد در او انه کان یقول شفیو ہونا وی بوی جاهل زمنګا ویج علی الله شتتا او خدای باندې خبري تیری د د دې د حدنه خبرې به خدای په شان کې کولي او تا جواب ورکوي ا یادره و ان زنننا قبل النزول هذا القران همغه ګومان کو چې ان تقول الانسو والجن علی کذبا انسانانو پیړیان په خدای باندې دروغو چې دا نسبته صاحب او د ولادت به کین په کې به بي دروغ ه دی بریشتون کی پس نزول قران نه مونږه معلومه شو جالکه دا سری خود روږجن دی ها ا موږ کمداب عبد الله رجو رجال انصاری منه ان سيد انسانانو نه یا و زونا چې فنا به غوښتله مارته ویلو کنه چې او زو به سید عزالدادی چې فنا به غوښتله د سره مینه جننه د پیر یاننه فنا دې غوښت دلله کارټګيره تماوې نفزا دوهم دې زادو کې یو داودی دا عبارتي در رجالوم مین الانس او دا هم چې دې رجالوم مین الجن تراځي جاتی بکله دې انسانانو هم داتریان رحکا د جہرت سرکشینا اندا دی ویلکے و شدل جنن والانسو مڠ خلق سرداران د جناتم اوسپت د انسانانو سرداران شو وانهم جنو هدي گمان کا حکما زلنتم يا انسو نکتا سو گمان کبے چا انی یا با صلی و حدا چا اللہ او دا خبر دروغ در داپا صحیح او واننا لمسنا السماء او مونږه قستو کو دګي کنه لمسنا السماء مونږه مسک اسمان جنه قستمو کو دکېنا استو په اسمان کې د پاره دوري دودم کلام د ملائکو عبدمرکز په پټه پټه ریږه مونږه استو کو انا د اسمان د پارا دا اوری د کلام د ملائکو پپټا ادم را خبره د دې معنا دی نو پوجدنا ها نمنګ بیا موږ ته د اسمان مليات حرسان شديدا هر جمله حریستا چوکیدار توي چدي مونږه مونږ او چडकري شمدي د چوکیدارانو او د محافظین دیر جاته اوش هوبا ف هو جمع د شهاب دا لک اوتوب جمع د کتاب دا او پیګه د شغلونه چې لمدی او د شغلونه سبب بټه او وان کنا <coughs> او منبت قبل د نزول قران نا وان کنا قبل د نزول القران مقوده چې مونګه پیګه نستو به خوفه من حادث اسمان نا مقاعد ال السماء پېګې پځې د کیناستو او ری د دمل کلام د ملایکو خبې خوفه با په ځې کې موږ کې ناشتو په من استمل انا چا چې وکه خو کلام د الله تعالی ان وصول نه یجد له دی بیاں ممید خپل ځان د پاره شها اغلم با تیارکړی شوې د پاره د وشتو ده را ساده سمونه تیارکړی شوې د پاره د او انا لا ندري او منتفطه لګي پستر علی ګلو د پیغمبر علی سلامنا چه اشرون چه د دې پیغمبر دراتو نوښتو ای شر پوریدا اراده کړی شوې دي من په ارض اوټیتا چا چې کي کفرو کړو او کله دا غره لپاره شر شر دي کنه دي شر دي سیده ام اراض بهم او که اراده کړی د پدی باندې عرب هم رشدا دا رشد په مقابله له شر کې دي نو دا په ځخه خیر معنا وایي ها دا معنا شو باقیدوم د قشم دا چا چې بیمان ورو دا غره لپاره خیر دي مانه خبرې صحیح ها کله جنت دي ک قرآن یزیم دا و قيد دره عظيمه نسخه ده د کده قوم د لپاره سبب د هدايت تي نو ولا يزيد الكافرين الا خساره ها کدا سنت دي نه بي له سلامون دي و انا من او یقینا بعض زمونږنا صالحان دي او هو مننا او بعضي زمدي دون پمانه د غير دي غی د دې صالحین نه بلکې طوالحین دي پاشکین دي کافرین صالحین نه دي, دي. دا دوه پرګې دي په منګه کې ها دوه کښه او کنا طراق قبدد او مونږ یو جماعات مختلف مختلف جماعتونه څوک صالحان څوک طالحان او ان ظنننا او به شک موږ ګومان کو چعلل نوجذ الله دګ او ان ځنه نامه یقین کو دته ځون په مننه یقین دي او مونږ یقین کو چعلل نوجذ الله شهر دې مونږ الله اجزنو کو اجزبنوکو خدای پاک په پیرا سره ا یعنی خدای پاک کو په موږ کې چې موږ ته پیرا ورو او په دې موږ کې چې ته او خدای مونږه د خبر انتقام نه نه شو عجله کو دي حربا او ولنن نو جدحو او موږ الله نشو انجه د کولی د جهات ته تختن اسمان ته چې غنه اسمان ته ورته پتو او ان لما سمعنا الهدى ار کله چې موږ ووره ز قرانه زم امن نابي من پيمان نور د دوه مسلې ووره په من یومن زبردست تخلیل د جناتو د جناتو تخلیل د خپل قوم ته جي صاحب تخلیل دي دا شپه لکه پټه د باندې د رښتې چ سري حرته واقعي نو په من يؤمن برب چا چي مان له خپل پروردګا پنا يخاف وبخسم ولا رحقا د بنېريږي پنا يخاف او د بنېريږي بخسن بيګي چې د د د حسناتو نه به کمی ورشي او ولا رحقا او نه ديريږي د دېنا چددا فسیاات او کی با زیادت وشي د یوبم نه دواله به منطیبي دواله خبري منطیری کوم مثبتي الکه منطیری وا اننا من المسلمون وا منن القاستون بعضه زمنګ مسلمانان دي او بعضه زمنګ نا قاستون ظالمان دي په کوپر قاست منا ظالم دغه کې قاست په مارده من سپنه دي ګوري د ظالم په معنا دي نو په من اسلامه چا چې اسلام وروډ <مولا> رو رشدا و کو ده ہدایت. او و چکم و ده دا رو تهرو رشدا هغه کسانو قصتو کو د هدایت او او اما القاستون چې کم دي نو پکانو لې جهنم حطب اوې د جهنم بطرا صدې خشا کو خاصو دی هغه لږې دي چې خطا هغه کې مرصول شي او الله پاک یو خبره کوي اون سپیکر کا وها دا اس کلام شروع شوه د واجب تعالی پس ته کلام د جناتونو او ودان پکه سبان دې دې کې خبره د جنات و جام امراجه کا الله پکوئی چا الله واستقام کچر تدی اهل مکو استقامت اختیار کړی وی الہ طریقته الہ طریقته د اسلام دی او دې دې وی پلان د اسلام ندی باندې قات راغلو کونو راغلي ما تا توی دغه خبره مکړي وګنه چقات نن راغلي کار چا هم په تفسیر کې معين زده لا اس کینهم نما بچه کم دیسو سکاولی وی پدوی باندې سیرابا کلی من دوی ما آن غداقا پو بولیرو غداق مردی رو با دا پار دا ازالی دا قهتا و دجوعی والی زکت دا خبر مکلی وکنو کلی اور لی نفت نام پی دا دی دا پارا چه منگ امتحانو که پدوی بانده پده شکر باشی او کنع دا کئی شکر دا کئی کنع دا کئی ومن یعرد آن دکلی دې اچا چې راځو کو د ذکر د خپل پروردګار نه یسلوق هو یګي ان وانلا بیروان کی عذابن سعدا په عذاب چې کم دینو کې کی په عذاب د مشقت سعدا چې ډیر سخت او ډیر مشقت پکې دی دا چې عذاب بولا لاور کی وان المساجد او البلديلا کار کو جمعاتو توبېجو چې په جمعتون کې چې کوم دینو سکړو او وقبتان درو جوړو دا غي به سو په جمعهونو کې به درو لري عبادت المساجد لله او جمعهونه چې دي د خدای لپاره دي نه قناهد او معللا تاسو پیګې مې عبادت مکوو سره د الله نه فی ها پدی مساجد کې احاداد اچا بلکې دا که یو خدای عبادت کوي صاحب د هدايه او خبر هم کړي را چې مساجد جمع د مسجد دا او مسجد زید سیدی ته وي نو دا مان نه دا چې په دې بدن کې مساجد سودي وانه دا مونږ دي تران او یو دا دي او بل دا د ولا او بل دا د چې کم دی زنګونه دي دوخ پی دي نو دا یې دا دي چې دا مساجد چې دي پیګه کنا پلا تدو تاسو عبادت مکه و سرت الله نه دي پیګه سره دا الله نه یو چې دا سید او تعالی دا هغه د امون او تعالی دا یو خدا ته لگے دا مساجد ببل چاتنه لگے دا به خبر را تلره وانه لمما لنه سمعنا دوو ونه مساجد دامونا لگو له دا صرف حق دی یو خدای دی دا دبل چانشي کېري په انهه لمه قام عبد الله اور کله شش شو چې او درې دا عبد الله بنده ده خدای جناب رسول الله مبارک یا دعوه شویب بیگ کنه شیب زدا یو ترجمه مخکې کوم خه دا زم خوړه دا ته فده وکاو دیو درې نو کازو او عبادت ته خدای وکاو په بت نه نخله دا یو ترجمه کوم ښه چې عبادت ته خدای کو په بنت نخلکی وردا صاحب په منځ ولانو کنه چې د صاحبون د عبادت دې کنه دې نو کاذو قریبو د جنات او یكونون علیه دا جنات قریبو چشوی به بد باندې لبدا پشان د لبد په ازدحام کې پشان د لمسی او تذلمسی دیو بسره تاسو ورغلي دی مدان سیدی جنّاتو ازدحام کو او حرص کو پےستما د ترا اتقرآن دا څه ورېدو هغه توندی ورته کوله تہ فکر کوي راضي آیا بل تفسیرم شویلې هغه تفسیری دادی هغه تفسیر جما کوم کنه خبره کړې وکنه چې کړه به هغه د دعوت ورکاو نو مخالفین وبحجوم کوو مدان یو ترجمه شتا وانه لما قام عبد الله ارکل چودری ده بنده خدا یذ روحو چ دعوت خدا ترپ تو ور کو خبر ترجمه جدا شوئی نقاذ قریبو د مخالفین دغه مخالفین اګه حقانی ور موافقین فی یكونونا علیہ چ شویو په ده باندې په شان دلی بد په ازدحام کې فی دلمسی په شکل په ازدحام کې او به ازدحام کې به ور دي ازان ترګه کې تکړوی یعنی ان اثبات کړی وی حضرت او فلا کړی او قل انما ادو ربي فلا يقدر وتحترم مبارک ته چې تخکارکا تو یا چې عبادت کوم خپل پروردګا ولا اشرك به او شریک نه ني د خدای سره په کې عبادت کې احدا پسو قل اني لا املك لكم زنیم مالکستان سره پاره ورنه د zarar رسولو اولان رشدہ اووند خیر رسول دنت د رشد په مقابله د چا کېري او یا نسمنه د دور کېدي نن په سره ترجمه وکړه ند زرر او ند نپی ن پمتا شن شن را شو دي ویا چې انی لن جرنی پیګ کنه راځی چې هر کیس په را نه کی ماتا من الله د غضب د خداینا کنه کته په دی قران ایزم کې ترمیم مکمل کته اف صدا وايي چې لکه ترمیم پکې وکړا ناڅه کنه او نو پانا برانې کی ماته د خدای د صدا نه احدن اسوک اولا اجد مین دوني ملتحد اعزب بیان نمومما شه وا د خدای نه زیاده پناي الا بلاغا مگر دا خر بیا الا من الله مگر زر سون کې د شريعت <تصفيق> من الله د خدای طرفنا او ورساله او پیغامون د خدا پاک تاسو طرفه ما لمسل پیدا کړ دي او مینه سلسلہ چا چ مخالفه تو ګره خدایو د رسول چې په دې دعا خدای رسول باندې کفر وکړه نه فینن لهو نار جهنم صحیح او ای تاسو کې په خور کې وی شاسه بو شاسه بو اوتوین وی شاسه بو اوتید عالمان ناس ته درته اوسنی خبره کولې جی خبر کی وی. وی او څو خبر کئ د دې رجل لکشي وی چا شاه صاحب وروغتي ات او سل کسان عالمان ناسو او وی شاه ته دې راچاگان پک پہلا شویل جوصه وی شاه ته بي چې پا ا د جنتیانو متعلق اباداته کې نشته او د دوزخیانو متعلق اباداته کې پټول قرآن شریف کې نشته ویګي د نوماوت په ورنغه غسرې ته وی میار په سره ته جن کېښتا برکانې مو ته اچک هغه به تلې وشا ته ویلو چیکن اوبینو یې ښا یغه دوی وې وسل غلط کار یې کړی نو دد پدی کې مطلب سوس له شاته سمونه چې ابادارت کې د جهنمیانو سره نشتا نشته به خدای غنیو بخینو او کله دې خبر بل څه معنا کو نشته خدای به ویسل کسان عالمان چپات شو غلط کار کړی کړه دې چې چپچا مې دا عالمانو چې ننبه په عالمانو ویږي ما او ته پرون دا شرته جنایات نه وته مې دا بداته کې وسره اثر کې دې دې شاګانو ماګانو د دې پدی کې دا قصته غرض ده په پیفی دې دا قصته چې دا کا پیر بم په اخر کې خدای وبکی اثر کې دا مان مساله دجی او په پیفی اونه کافر به خدای نه بخیروډا دا پرځی دروازه ده دا مخبرت بند ده دا, دا خودی نصوص قطعیونه مخالفه ده دا, دا مسلو خودو کفر جوړی کی اوس په پیښی ویسلو عالمانو غوږ ونو کومه دا ټیکنالوژی هغه وله او بس سلې کډوچو چې دا خسرتی جن کشته ما کتاب ته تکل کوي ککاشم کته نولا په مسم دا شر ایمان نو وخت او نو دا پدې پېښه ته سره دا یو کټ کونو زمما دا مطلب دی بمای حاصله او چې مخالفت کو د خدای او د چې دی په کافر شو ول مولی کړي دي بي ان يحر بهما نه ف ان له نار جهنم لدنه لپاره اور د جحنم دی خالدین فیها ابدا دی باندې شي پدې کتر عبادت لابات پوری د دې مغفرت دی الله په کومه حتا ایزار او کردی چې دوی وويني ما یو عدو ځان یې کنه بسراږي چې دوی وويني هغه شي چې دوی سره وعده کولی قیامت تی او کنه وکړي نو پس یعالم نو زر دې چې دوی په پیشي چې من اد আপনاصرا چې سو کمزوري دې په اعتبار د مددګار سره او اقلو عددا او کم دې په اعتبار د جماعت سره ایدادوی دی او کندا صحب اکرام دی او قل ان ادری ما یو عدوی بی اکنا فرطای بیزا وی کدا قیامت حاکین از دا سبا لے راولے نو قل توتوی چی ان ادری ما تا پتن لگی اقریب مما ای نزدی دی قیامت تو عدون چتا سرعباده کیگی ام یجعل لکھ ربی ام دا او کگردی دا غید پر پروردگار دما پیږی کنه مدته دراس او غایا لو یوې مدووله کردې یو ډیر زمانه پخې راغلي دغه کې د دغه د پیغمبر سره د دې علم نه دی ضروری نه دی ضروری بس یاد ولري نقته دی وشش با ته المجاب بوابه تعالی نه کیږي او دنوی پیغمبر نه به نه پی ضروری وي عالم الغیب حضرت طالبانو ته یې زیات درای شخيب کي الغيب کي اعلان د پردې استغراق دي وي کي عالم الغيب عالم دي پر هر فرد افراذ ز غيب الله عالم دي پر هر پرد افراذ ز غيب مجادر نه پلا نظهرو نو الله نه خبري نه متلي کوي نه متلي خبری خبري الا غيبه بسو په هر پر دا د دا غیبو دے دا کدا استغراق تا کم جرم علمی گی اضاپتنا د غیب دا اضاپت زمین دہی تر بار آئی استغراق تی نو نقم پیگی نمت لے کئی علا غیبی سو پا غیبی کلی یعنی پا حر پر دا اپراندو دا غیبو نخبری اخدائی سو دښوا دبانو خبرې ها دا یې کده په ته چدي پر پر د خپل د غیب پوېږي شېوا د خدای نه نه به چل نه ثابته ها الا من يرتدوا راکمس تست نه دا من قطيده ګوري د اسنام متصله چته مگر ټیک ته الا من نباس پیغمبر د خدای اسرائيل مګیب ندي ضروري ها امبا الغیب ضروري دي امبا الغیب عم با ولغیب جا خبر د غیب دی او خدای ولکم مقدار باندې خبر ورکړي دی د تقصیدې چې نو پټونه غېږي. وشوی؟ د تقصیدې عالم غیبی الا منیر تدوا مگر هغه سوچ چې الله پسند کړي د رسول د پیغمبر نو چې کله دا پیغمای چې کله دې توحیی راځي نو پدې تیم کې د پیغمبر حفاظت کوي په ځریعه د پرښتوب باندي چ پدې کې نقصان پوهی کړان شي حدیثم کې نه حیثې حفاظت کوي کنه ای؟ ایلا منر تدوامګه رسول الله صلی الله علیه وسلم کی من رسول نه پیغمبر نه نو په انو شان د دې یو څوک الله را ونه فالحین د وحی کې ممبئی دې مخدد تا او من خلفه او رشتره دې دی دا دا رصد ملائک چې کوم دي د حفاظت قوم کې رسد منه او جامد راشد دا ملائک حفاظت قوم کې د دې بچنه چې دا شیطان دایګه کنه مداخله شیطانی په وحریکرانی شي ها <تصح> حالیا <تصح> معلوم کی ظاهری تور باندې چې ان قد بلوا چې دې تحقیق سره دی ملائک او رسو رساله ربهم ال رسول ابې کوښې رساله طرف پیغمبران ته او احاطه بمالدهیم او الله یې هاته کړی دا تا غس باندې لدې هم چپنځ دا پنځ د دې پرشتو کوم صلاحیت او الله تعالی معلوم دی کنده معلوم ارازه او وا احصا کل شی ان عددا او الله شمارلې دی دغه هر شی ضبط کړی دی د جهان ته سورت المزمل مبارک چلی مکی دی او دا شل آیاتونه مبارک ته ورپسې سورت المدثر دی او دا یا ایها المزمل او یا ایها المدثر د دوړو یوم ده او دا د نبی له سلام مبارک نمونه دی مدثر من دی مزمل من دی او دا چې کنه هغه دا, دا چې پیغمبر علی سلام دا بخاری مبارک باندې به با اتفاق بس د کنو سره خبره عادت چې پیغمبر علیہ السلام مبارک باچکم دین او اولی وحی را ل غار حرا کې او اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم علم имаم بخاری صحیح کې وروړي دي چې د دې زې پر ابتدی وحیناد او بیا چې کوم دی وحی باندي دغه د کوم زمانه وی زمانه د پترتي وحي دغه زمانه ده چې دې کې وحي بند ده او نړیوال اسلام به دا څنګه غرتو خدای دوه د دین نظام غردوم چې دا څنګه چلو شم چې دا وحي بند شو دا. او د خدای په کارونو څوک ويږيږي ويږي اس څوک ویني پیږي عرب پیغمبران د خدای اون په ټول کارونو د خدای نه پیږي وحي بند کړل او نا غنه دی بلاله یو ګټه بوخه ته ده چې دې ځنه ځان غردومه دې کې بلکوه څه ہے صبر کوه ته د خدای پیغمبري دې کې اسرار دي مستلک چبکا هغه به به تاثیر وشو هغه پیغمبر لسلام وی چې زيده قش په اوجيات کې روانې ما ادا زمانہ د فترت شروع وله فېږې دې کې بخیر به خبر را دي دا زمانه ګوري هغه د فترت تا ول نه ده چې د موسا اند حللتی مسیح عليه السلام او د حضرت په مابین کې ده هغه بل هوې ا زمانه زمانہ د پترتا عین په مقدمه وحی کې او نبوت په زمانه کې ویفي او هغه چي نو بځه چي کړه او هغه بیا حضرت مبارک تا او بس وی ما چې دا چې وی شو چې आवाज وک आवाज شو کنه نو ما برو قتل چې مې کتن هغه پرشتہ چې ما ته په غاره حیران کې راغلي را واپه اټداد وحی کې هغه پرشتہ راغلي وو هغه ناس تا په کورسې باندې او پیگی او اغای چکم دینو بی بس سو او حضرت مبارک ماانی سخت چکم دینو گئی کې یر رالا او پیگی یحنی پی او خدیجی بی بی دراغی وی زمیلونی زمیلونی پا ما سوا او ما پا ما بانی بلستن وا چوای او زمیلونی زمیلون او دک کننگی بیا سو دس شرونی دادوار سورتون مبارک و داغی نوستو پیگی سورت مو دس سر مو کمل شو او بیا برپ ان نزول كده بره برا مدثر بره ده سوره المزمل لما كده ان نزول كده اخذ ترتيب كده عشان عبادنا الناس دقائق ادي كده نور يس خبرين خلقك ليه خايب ما قامون به بالضبط شر جنور يس خبري فكي جو خدا ما صعبا بسر بكك فوق لي لا مخرم مبارك دا دا يا ايها خانو سرت مزمل چې دی مزمل اصل کې متضمن دی صحیح تز... دی اعداب رسول الله نو موږ ګوري تذک متزمل دی او غمم چې هغه ته چې کوم دی چې شوې د اوځې په دې کې متقم شي ودا مکی دی او هي شنوایته وی یا ايها المزمل مزملو ازما طالبان دروي يا ايها المزملو مزممل اون دی یو شدوی دیمهونه و ناغه تی خوخ کار نه تا نه کړه هتی خوځې جی نو سنگ دی یا ایه المزمملو <coughs> لفظ د مدثرو مدثرونه دی عین من طالب وې مدثر مدثر نج مدثر مدثر مدثر اے مزملہ اے پجامو کې ځان یې غټیدونکو یا قوم بس راته کې خیر او ستاتہ ومه دا خبر به به امرازي په صورت د ظهر کې ورخه قوم لیلیه او دروش پا یانه 5 7 10 پی مراد دا مراد دا قیام اللیل نا صلاته دی صلاته تہجد دی چې په تدا کې پرز دی خدا یو خبر نه پریښو عبادت ته تحجد په حضرت باندې شرذ صحابه کرامو نه پر شوې او په هغه کې درته لريږي واکړی نیم شپه خوب او نیم شپه صوت عبادت یا په ثلث کې خوب او په عبادت یا په لوکثین کې خوب او په ثلث کې عبادت د دې امر قرآنی خبرې دې نه جدا مو سړې یاد یانه کدان خود شعلوم هم نه دي کنه دا قرآنی مساله د درې واره نو قران شيخ قران شريف خبرم ته ته يادي خبر دي دا درې کنه ها اپه دا چې دي په دې کې یو کال تیر دي سې دې بیت ورکراږي چې صحابه کرام متوټي بن معلوم دي چې اډاما تمامه به باندې راتګو کوونکو کو اونه په طرح کنه اخو توش پبو ولارو ولارو تر دي چې دوی په کې ورن پیدا بے اوپر سیدلی پئیگی انو بس دا بیا لا او د میاتو پر شرطه مت ملکې بے مرکو یو یاتم دی یو یهور کوم بس هغه چې دین نادل شو کال فسو بیا فرضیت ته د منسوخ شو او سو سنت یو دیست باقی دی لال ان عربی اپوچی انده تین جون دا بسړې کوي د قیاو مسل دغوسه پنهګه کیه درеха قم الليل ته مونږ کوه د شپې الا قليلا مگر نه لګون دي لګون دي پکې مونږ کوي لاکه چې لګون مونږ کوم نسکوا آرام کوا انیس پهو ادا انیس پهو چلی دا بدل دی د قليلا نه کنه نیم شپه نیم قیام کوا او نیم شپه آرام کوا ادا قلت په نسبت سره کلې لیلته ګنې نسب او کلیل نه دی خو په نسب سره دا نسب ټو لښپه ته اړیل دی او نا کلمه او چې دې دا د تأخير د پاره دا نو سم منستای اختیار دی د ریدرو کارونه کې تاته اختیار دی او ان قص آیا کمیو کمین هو د دینه سپنا الیلن دګ مثلث څه شو مثلث شو او جد علی مثلث من درې او ضد یې علی او یا زیادت کوا فدیج کم دینونی سمپان دی سلوسید نو سلوسے نو کې عبادت کو په سلوس کې آرام کوا او پې کې کنه اې پدبو ویشو کې سکوا عبادت کوا په یوې شکه آرام کوا او ورت تل قران ترتیلا او لول قران یم مبارک لرا په ترتیل سره ترتیل څه دی پې کې تنوی بابا جمال القران کې لیکلې دي ترتیل مانادا ادا کول د حروف او صاف صاف د خپل مخارج او د کلی شفاطونه مخارج نو که په ترققه په کې پتاخین دی په کې اظهار دی او خفاف په کې دا طول وادا کوي خیر دا مخ ماته ته تجهیز خبر وکړه ا زموږ دا خبردون لاله واخره رسول الله مبارک خبر مې خو ډیر مخاله حضرت مبارک دغه یاد تفسیر کړی دی ورتل قران ترتیلا دغه تفسیرې کړی دی بیین هو تبینان نو حضرت تفسیر دیږي بیان کاپ بیان ولسره کنه چخکار شي او ولا تنصر هو نصرت دقل او می شنده پشان د شیندلو دردي خورماو چې کنه وی نا <ناسجي> نه نو دا دامانا چې مخاتب ناشتی آغا مکمل تو پا قرآن شریف بانی پوی مکمل پی پی جی نو بگا زیدہ کیو صالی لگیو جی ها نمادان غدا کیو تلک دا سقوا کیا خود نا یکن پا خوده وکا دا, دا خروفی شپات خوپریدا کانا شپاتو نا خوپریدا جی چې بان زیدہ کی پایات زمن پیدا چلا دی سوال پا خوده کنو دا نغمه شروع وږي اے بس نغمه وږي یو بابا دا خلقه یا کله په خداوکې او پداسې معنی کدا په قرآن شریف